taas, taas Aiheena on tänään siis valaistuminen. Hienolla provosoivalla alaotsikolla todellista paljon harhaa. Koska te kaikki olette valaistuneita, niin teidän taa ihan selvää. Mut valaistuminen on semmoinen aihe, mikä on erittäin oleellinen purhalaisuudessa ja se on myös semmoinen mikä aiheuttaa aika paljon kiistaakin eri koulukuntien välillä. Ja myös eri harjoittajien välillä. Ne, niin, ketkä on käynyt täällä istumassa tai yleensäkin on tutustunut sotoon, koulukuntaan tai niin tietää, että valaistuminen ei ole se tärkein asia meidän koulukunnassa. Mutta tiedätte myös sen, että doogen puhuu myös valaistumisesta. Meidän opettajatkin puhuvat valastumisesta. Se on hyvin tärkeä aihe. Sitä ei tule sivuttaa, eikä sille, sille tulee naureskella, mutta sitä ei tule siis heittää pois, koska sillä on paikkansa. <köhön> mutta yleensä mikä valastumisessa on hieman, tai tässä valaistumisen käsitteessä, on hieman ongelmallista. On just se, että mikä se, mitä se on se valaistuminen. Mikä se valaistumisen käsite on. Se voidaan määritellä hyvin monella eri tavalla. Kaikilla eri kouluunilla on oma, oma määritelmä. Tänään mä kerron, miten Dogenkin määritteli sen. Mutta mä ensin luen, miten akateemisessa maailmassa määritellään. Teologian tohtori Ilkka Pyysiäinen, joka on Helsingin yliopisto, tai ainakin, kai, kai, kai vieläkin on, mutta uskontotieteen dosenttina, tutkinut paljon purhalaisuutta ja uskonnollisia kokemuksia ja kognitiivista uskontotiedettä ja niin edespäin. Hän määrittelee, aika pitkä pätkä, mutta mä nyt luen tämän, hän määrittelee tällä tavalla. Purhan vuosien turhan onnistelun jälkeen hän yhtäkkiä löysi nirvaanan, joka merkitsi vapautta syntymisestä, vanhenemisesta, sairaudesta, kuolemasta, murheesta ja kärsimyksestä. Sitten mennään toisen kappaleeseen. Buddha kerrotaan saavuttaneen neljän meditaatiotilan, eli ja jälkeen kolme kykyä, josta viimeinen on ratkaisevin. Se merkitsi kärsimysten ja virtailujen, sanskritiksi asrava, olemuksen samoin kuin niiden syntymisen, lakkaamisen ja lakkaamisen vievän tien olemuksen ymmärtämistä. Ymmärrystä seurasi vapautuminen tarrautumisesta, toihin jatkuvasta joksikin tulemisesta ja tietämättömyydestä, sekä sitä tietä myös uusista jälleen, syntymisestä, jälleen syntymistä. Tämän kokemuksen budhalaiset katsovat tehneen kautamasta budhan. Sitten jatkuu. Budha sanoi näiden asioiden oivaltamisen saaneet, hän saaneen hänet vakuuttuneeksi siitä, että hänen mielensä oli vapautunut. Eikä uutta jälleen syntymää enää tulisi. Näiden kuvausten mukaan Burhan kokemuksessa oli kysymys lähinnä vain todellisuuden synkän luonteen intellektuaalisesta oivaltamisesta ja sitä seuraavasta kärsimyksen lakkaamisesta. Tämän rationalistisen vapautumisen mallin ohella esiintyy kuitenkin myös mystinen malli. Siinä täydelliseen vapautumiseen kuuluu oivalluksen ohella myös mystinen kokemus, jota kutsutaan mielteiden ja tuntemusten lakkaamiseksi. Sisäänpäin kääntyminen rauhoittaa mielen ja johtaa oikeaan näkemykseen ja nirvaanaan. Nirvaanan saavuttamisen, saavuttamisen jälkeen katkeaa myös jälleen syntymien ketju, jota oli pitänyt yllä juuri tietämättömyyteen perustuva halu ja tarrautuminen. Sitten taas hypätään toiseen juttuun. Diana mietiskelyn neljännessä vaiheessa, ei koska siis meitä, ylitetään mieteiden ja ei-mieteiden tikotomia. Tämä tila tunnetaan myös mielteiden ja tuntemusten lakkaamisena, joka eroaa kuolemasta vain siinä, että henki ja lämpö eivät ole poistuneet ruumiista ja aistimet ovat puhdistuneet eivätkä hajonneet. Yhteistä kuolemalle ja mielteiden ja tuntemusten lakkaamiselle on, että ruumiin ja ajattelevan mielen toiminnot, puhe ja tietoisuus sanan puhdalaisessa merkityksessä ovat lakanneet. Siinä oli erittäin seikkaperäinen itse valaistumisesta. Tuossa on paljon asiaa. Pyysiäisellä on hienoja, hienoja juttuja. Valaistumista voidaan siis hyvin monella eri tavalla kuvata. Tuossa puhuttiin mielteiden ja tunteiden lakkaamisesta, jälleen syntymäkatkeaa, niin edespäin. Tämä oli siis akateeminen näkemys. Ainakaan mun tietääkseni pyysiäinen ei ole itse purhaalaisuuden harjoittaja. Mut Kuten tuosta huomasitte, niin tuohon oli, olisi voinut olla vaikka mestarin tekstiä. Eli valaistumista sinänsä valaistumista pystyy ihan kuka vaan kuvailemaan. Ihan kuka vaan pystyy kertomaan, mitä se valaistuminen on. Ja Tuossa tekstissä oli erittäin hyvin mun mielestä tuotu esille se buddhalainen, yleinen buddhalainen näkemys, mitä se valaistuminen on teorioiden ja perinteiden mukaan. Oleellista kuitenkin doginin mukaan meidän perinteessä on se, että valaistuminen on siellä sanojen ulottumattomissa. Sitä voidaan ihan miten vaan pyöritellä, mutta ei sitä voi koskaan tavoittaa sanallisesti. Mutta sitten jos aletaan yleensäkin purkamaan, mitä se valaistuminen sitten on? Mitä se voisi meille merkitä tai lähinnä meidän koulukunnalla? Mitä, mitä, mitä, mitä meidän opettajat on siitä puhunut? Kuten tiedätte, niin meidän koulukuntaan, dogenin perin, että Doogen itsekin saa aikoinaan paljon puraniskaa. on haukuttu hieman epäbudhalaisiksi koulukunnaksi tai, tai siis sen pudhalaisuuden harksi lähinnä just sen takia, koska meille valaistuminen ei ole mikään iso juttu. Se välillä tuntuu, että se enemmän tabu, että jopa siitä puhuminen on sellaista niin kuin soo -so. Meidän perinteessä ei rohkaista siitä puhumiseen. Meidän perintössä siitä ei myöskin tarvitse puhua. Mutta se ei tarkoita, etteikö se olisi jotenkin oleellista tai tärkeää. Mutta tässä pyysiäisen hienossa tekstissä on monia hyviä juttuja oleellista. Tuossa on tietysti se, että pyysiäinen puhuu tietämättömyydestä. Ja kun takertuminen alulakkaa, sitten olevalla tavalla siitä dogenkin paljon puhuu. Mutta se, miksi mä lähden että halusin lukea tämän pyysiä, se on se, että kuinka monella eri tavalla voidaan valaistumisesta kertoa. Mutta se mitä valaistuminen on se tarkoittaa? Dogen ei käyttänyt sanaa valaistuminen. Hän puhuu enemmän oivalluksesta tai heräämisestä. Sanskritiksi puhutaan bodhi ja bodhi tarkoittaa heräämistä kunhan tarkoittaa herännyttä, harhojen unesta herännyttä. Se miksi Dogen, esimerkiksi meidän opettajat tai meidän perinteen opettajat yleensäkin sootoa koulupunnassa, ei ole hirveästi käytä sanaa valaistuminen, on just sen takia, että siihen liitetään niitä valaistumisen mielikuvia. Dogen tiedosti tai tiesi jo, ongelman, koska se oli silloin erittäin suuri ongelma myös silloinkin 1200-luvun Japanissa. Se, että budhalaisuuden yleensäkin harjoittamisen kuviteltiin olevan jotain hyvin päämäärätietoista. Jotain semmosta, mihin pyritään joidenkin menetelmien tai jonkun koulukunnan tai rituaalien tai seremonioiden tai suutrien lausumisen tai olikin tällaista, pelkästään niiden, niiden avulla. Se muuttuu helposti ulkoiseksi harjoittamiseen. Siihen aikaan, kun Dogen oli Japanissa, oli hyvin paljon kurjuutta tuskaa. Se oli kapinaa sotaa kaikkea muuta. Olot oli, oli, oli mitä oli. Siellä totta kai silloin helpompi on myös ottaa kiinni jostain sellaista konkreettisesta, jonka tuntee, josta tuntee saavan turvaa. Eli voi niin sanotusti takertua tämmöisiin ulkoisiin muotoihin. Dogen oli aika kapinaallinen siihen aikaan. Hän haluaisi painottaa sitä, että vastaukset löytyy aina meistä itsestämme, ei mistään itsemme ulkopuolelta. Kuten tiedätte, niin kyllä meidänkin koulukuudessa ja sutria lausutaan. Mutta niillä ei pyritä saamaan mitään yhteyttä mihinkään, eikä niillä erityisesti pyritä hakemaan mitään yliluunnosta yhteyttä. Niihin ei turvaututa siis sinänsä. Se, mikä oikeastaan valaistumisessa, miksi se siis yleensäkin voidaan kokea jopa tavuna tässä meidän perinteessä, on just se, että kun siihen liitetään niitä isolla veellä, niitä valaistumisen mielikuvia trademark-perässä. Eli me kuvitellaan, että, tai yleensä kuvitellaan, että tarkoitus päämäärä on valaistua. Eli me istutaan päivästä päivää aina vaan uudestaan uudestaan alas. Riisutaan mielenharhaa, jotta me sitten joskus valaistutaan. Doogen oli hyvin jyrkästi tätä vastaan. Kuten tiedätte, sanoin hyvin usein tai kirjoitti hyvin usein sitä, että saase itsessään on jo valaistumista. Ei ole mitään sen ulkopuolella. Ja kaikki ollaan jo valaistuneita. Me ei sitä tajuta oivalleta, koska meillä on se mieli, mikä on niin valtavan ruuhkainen. Mieli, joka on takertunut niin unelmiin, haluihin, käsitteisiin, ideologioihin, teorioihin. Se piltteri, mielen harha, se on koko ajan siinä edessä. Me nähdä todellisuutta sellaisen, kun se todellisuudessa ilmenee. Tämä erittä, minun erittäin kulunut lisää voikukka. ja kaikki nähdään se voikukka aina eri tavalla. Jollakin se on se traumaattinen muista lapsuudesta. Jollakin se on se kevään puhkeamisen symboli. Jollakin se on pefuvoikukka. Jollakin se on ruokaa. Siitä se on vain se voikukka, vaikka se näyttäytyy aina erilaiselta se, että meidän mieli näkee sen erilaisena, se ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, etteikö se voikukka olisi kuitenkin aina vaan se Dogen tarkoitti, ihan niin kuin maha- jaana puhutaan, puhutaan siitä, että missä kaikissa on se pudhaluonto, missä kaikista on se pudhuuden sienen. ja kaikki ollaan jo valaistuneita. Mutta koska me ei sitä oivalleta, me ei voida sitä oivaltaa koska meillä on niin ehdollistunut, niin takertunut mieli, siksi on niin valtavan tärkeää harjoittaa, riisuu sitä harhaa. Ei sen takia, että myös valaistuttaisiin, vaan, vaan sen takia, että me vaan istutaan, me vaan harjoitetaan. Mutta erityisesti länsimaissa tuntuu olevan tämä valaistumisen illuusio hyvin konkreettinen. Meillä on joku tietty mielikuva siitä, mitä se valaistuminen on. Säätetään kuvitella, että kun me sitten joskus, joskus valaistetaan, ehkä vuoden päästä, ehkä kymmenen vuoden päästä, ehkä jo huomenna, niin sitten me kuvitellaan, että kaikki ongelmat rätkevät. Raketit paukkuu ja kaikki ongelmat rätkevät. Elämästä tulee yhtäkkiä niin kuin sormia napsauttamalla, helppoa. Me ei enää tunneta kipua tai tuskaa tai meillä ei tule enää laskujakaan. Me valaistutaan. Ei, me valaistutaan. Se poistaa ihan kaiken kärsimyksen. Siitä on hyvin helppo rakentaa tällaisia idealistisia mielikuvia. Se on hyvin On Oikeasti, mikä olisi sen mukavampaa kuin tässä kurjassa, synkässä, kärsimyksen täyteessä elämässä, paeta sinne mielenmaailmaan, miettiä, että nyt minä istun ja harjoitan puhelaisuutta, jotta minä sitten valaistun, vapaudun tästä, tästä elämästä, tästä kärsimyksestä. No, Meitä hän. The Bose, Big Man, Brad Warner on aika tiukkaan sävynkin kirjoissaan kritisoinut tämän valaistumisen <laughs> pyhyyden ongelman, idea idealistisuuden ongelmaa. Hyvin ehkä kärjistetyynkin sävy. Mutta Dogen halusi palata huomioon se takaisin meitä omaan itseemme. Hänen mukaansa purhalaisuuden yleiskunnan opettajan mukaan purhalaisuuden tarkoitus on Riisua niitä harhoja, ei lisätä niitä. Ja haluan taas korostaa sitä, että vaikka me tässä puhun valaistumisesta tämmöiseen sävyyn tai valaistumisesta näihin sävyyn ja pla plaa pla. pla nimessä ei ole tarkoitus lisätella mitään koulukuntia eikä näkemyksiä. Tämä on vain yksi näkemys. Kaikilla koulukunnilla on omat, tärkeät, hyvät, upeat näkemykset. Niin pitää olla, ei tämä ole nyt oikein, tämä on meidän, meidän, meidän perinteen näkemystä. Mutta Doogen halus ja meidän opettajat haluaa palauttaa sitä huomioon takaisin omaan itseemme. Juuri tähän hetkeen, missä me juuri nyt ollaan. Me voidaan kuvailla, me voidaan kirjoittaa valaistumisesta hyvinkin yleviä tekstejä, me voidaan kertoa mitä se on. Me voidaan sanoa, että minä harjoitan purhalaisuutta, jotta minä sitten joskus valaistun. Ja sitten kun minä valaistun, niin sitten kaikki ratkeaa. Sitten nyt kai enää tipahda. Kaikki, ihan kaikki jälkeen. Sitä on valaistuminen. Opettajien mukaan tässä on yksi hyvin suuri ongelma. ristiriita. Jos me ajatellaan siis valastumisen olevan tällaista. Niin en taaskaan disaattee ketään. Jokaisella on omat näkemykset. No Dogen hyvin useasti siitä, että me voidaan olla läsnä vaan tässä hetkessä. Ja tästä hetkestä me ei saada kiinni ei millään sanoilla, ei millään teorioilla, ei millään älyllisillä jutulla. Aina kun mä sanoin, tämä hetki, se on mennyt. Nyt. Nyt. Meni jo. Se voi aika hurjaakin miettiä, että me ei olla periaatteessa koskaan mielen avulla läsnä. ei koskaan voida olla just tässä hetkessä. Miettimään sitä. Nyt on mennyt. Nyt. Tämä hetki meni jaa. Ajatus ei koskaan talota tätä hetkeä. Ja sitä Doogen painotti hyvin paljon opetuksissaan. Meillä elämä on periaatteessa koko ajan jatkuvaa virtaa. Jatkuvaa jälleen syntymistä. Syntymää kuolevaa. Tämä voi hyvin synkästikin nähdä. Me koko ajan mennään kohti kuulemaan. Aluun niinkin synkästä. Se on ihan eri, eri, eri, eri juttu. Taas. Me ollaan vain just tässä hetkessä. Just nyt läsnä. Me ei voida enää olla siinä eilisessä. Ja menneisyys. Yleensä me menneisyyden kuvitellaan tarkoittavan jotain eilistä. Tai menneisyyden kuvitellaan tarkoittava tunti sitten. Tai menneisyyden kuvitellaan tarkoittavan vaikka vuosi sitten. Mutta menneisyys on myös koko ajan tässä näin. Aina kun mä sanon jotain, se on mennyttä. Nyt. No se on mennyttä. Se tapahtui kolme sekuntia sitten. Vaikka me ihmisen luomiin aikakäsitteisiin, puhutaan millisekunnista sadasossa ihan niin pienen osin, kuin pystytään piirtkomaan. Jatkuu menneisyyttä. Koko ajan virtaa, virtaa, virtaa, virtaa. myöskin kun me ollaan taas 10 sekuntia vanhempia kuin äsken. me ollaan 10 sekuntia uudistuneempia kuin äsken. Solut uusiutuu, solut kuolee. Elämä jatkuu, elämä kuolee. Elämä loppuu, bla bla Virtaa, virtaa, virtaa. Me ei voidaan myöskään mennä sen tulevaisuuteen. Me voidaan miettiä tulevaisuutta. Me voidaan miettiä huomista. Sitä mitä tapahtuu tunnin päästä. Jes, enää puoli tuntia ja 25 minuuttia sitten pääsee pois täältä. Nyt se on pelkkää tulevaisuutta. Se katto voi oikeasti romahtaa. Mutta me voidaan olla läsnä vain tässä hetkessä. sen pitäisi oikeasti vapauttaa meidän. Koska me voidaan olla läsnä vain tässä hetkessä. Ja se meidän mieli ei voi sitä tavoittaa. Aina kun mä sanon sen nyt. Tai me yritetään vaikka paperille kirjoittaa tämän hetken. Hyvin absurdia. Tai vangita tämän hetken vaikka videokameralla. Hyvin absurdia. Tai tämän hetken. Ei se on mistä. tarkoittaa, että joka hetki itsessään on valaistumista. Sasan itsessään on valaistumista. Ei ole olemassa mitään valaistumista tämän hetken ulkopuolella. Me voidaan kuolla ihan milloin vaan. Me voidaan miettiä, että mä valaistun kymmenen vuoden päästä. Tai nyt kun mä harjoitan vuoden, ehkä mä sit valaistun. Mut miksi elää jossain semmoisessa maailmassa, mikä ei todellista? Purhaalaisuuden tarkoitus on riisua harhaa, ei lisätä sitä. Jos me mietitään, harjoitan, jotta minä valaistin. Harjoitan, jotta minun ongelmani ratkeavat joku päivä. Ei se ole tässä hetkessä, just nyt, tässä elämistä. Se on elämistä jossain siellä omissa mielenmaailmoissa, mielikuvituksessa. Ei tule myöskään käsittää niin, etteikö me tarvitta sitä mielikuvitusta. Totta kai meidän pitää tehdä suunnitelmiin. Opiskeluun liittyen, työhön liittyen, yleensäkin arkeen liittyen. Totta kai me tarvitaan kalentereita. Mutta kyse on nyt siitä, että takerutaanko me siihen tulevaisuuteen, ja valitetaanko me se vain semmoisena päättämättömänä suunnitteluna. En mä todellakaan voi tietää, että mä oon vielä kuukauden päästä hengissä. En ole todellakaan tietää, että mä enää Sydän voi vaikka pettää. Mutta se tieto, että voidaan olla läsnä vain tässä hetkessä, sen pitäisi oikeasti vapauttaa meidät, ei kahvita. Sen pitäisi vapauttaa meidät arvostamaan mm. juuri tätä hetkeä, just tätä, tätä elämää, tätä kallista arvosta, ainutlaatuista hetkeä, mikä meillä just nyt tässä on. Tämä voi olla kohta ohi. Luen tähän liittyen pienen tarinan, hyvin pienen. Kun sen nunna suur oli yli 60 vanha ja jättämässä maailman, hän pyysi munkkeja kokoamaan kasan puita pihamaalle. Istuuduttuaan tukevasti rakennelman päälle, hän on tosiasyttää sen tuleen. Oi nunna, onko siellä kuuma, uusi eräs munkki. Sellainen asia vaivaa vain sinullaista typerystä, vastasi Jesuun. Liekit kohosivat ja Jeshu kuoli. Tai Helterin. Ratkaa nyt. Tyyppi päättää polttaa itsensä. Yksi kysyy, onko siellä kuuma. Minun vastaajat. Tuommoinen vaivaa vain typerystä. Sama liittyy tähän valaistamiseen. Mitä se valaistuminen on? Sen perinteessä yleensä suhtaudutaan aika huumorilla valaistumiseen. On hirveästi erilaisia vertauksia. Oma heitetään läskiksi. Ja myös siitäkin syystä, että ei kukaan voi meistä tyhjentävästi kertoa toiselle, mitä se valaistuminen on. Mitä tuntuu, kun mä vaikka tiedän sen? Mä voin kuvailla sitä, mutta ette te voi helvetin tuntee tuntea sitä. Tai että teistä tuntuu menettää joku läheinen. Totta kai te voitte kuvailla sitä. Kuvailla sitä surua, tuskaa, kaipausta ja kaikkea. Mutta ei kukaan voi sitä leiden kokemusta. Tavoittaa. Mutta siitä kuitenkin purhjalaisuudessa kuvitellaan. Nyt mä taas kärjistän. Yleensä purhjalaisuudessa kuvitella, että sitten semmoisen valaistumisen kokeminen. Sitä pystytään tietämään, mitä se on. Ymmärretään, että ei voida tarkkaan tietää, mitä se surun kokeminen toisen elämässä on. Ymmärretään, että ei pystytä tarkkaan tietämään, mitä vaikka se viereskely on. Mutta sitten kuitenkin kuvitellaan. Että voidaan tietää, mitä se valaistuminen on. voidaan tapella siitä valaistumisesta. voidaan väitellä siitä valaistumisesta. Minä tiedän, mitä valaistuminen on. Tämän ja tämän opettajan mukaan valistuminen on sitä. Se on oikeasti ihan sama kuin me kysyttäisiin, että jos, päätetään, jos toinen polttaa itseään ja kysytään, että onko sulla kuuma. sama vielä. Eli kuvitellaan, että valastuminen ratkaisee ne ongelmat. Kuvitellaan, että sitten me ei enää tunneta surua, tuskaa, kärsimistä. Tietysti jotkut perinteet selittää asiat eri tavalla, mutta jos nyt tiedetään vaikka tieteenkin, tai ihan minkä näkökulmasta. Onko ihmisruumiin ruumiin, tai yleensäkin edes mahdollista, pystyä menemään sellaiseen tilaan, että me enää esimerkiksi tunnetta kipua, surua, tai että se pynttilä poltta polttais enää meitä, tai se jos mestari iskee polvella, kun kuin pasarella polvee. se ei tuntisi mitään, se on palaistunut. Mutta totta kai voidaan lääkkeillä ja leikkauksilla ja kaikilla muilla katkaista vähän tuota päästä jotain <tosio> juttuja. Se on oikeasti aika uskomaton harha, Ehkä mä tästä sanotaan hirveästi hate ja paskaa niskaa, mutta kun mä tämmöisiä tässä Mutta tähän. Jos me mietitään valaistumista. Hyvin suuri harha väittää, että valaistuminen ratkaisee kaikki ongelmat, että se pyyhkii ihan kaiken pois. Ja sitten me enää tunne, että surulla kärsimystä tuskaa. Tai että ne laskulakaan enää tippuisi. Tai että meillä kaikki maalliset huolet, kaikki ongelmat ratkeessa. Siis että vaikka luette internetissä keskustelupalstoja suomalaisia ja ulkomaalaisia ja ihan mitä vaan erilaisia blogeja. Hyvin voimakkaita mielipiteitä on siitä, mitä se valaistuminen on. En mäkään nyt tässä ole kertonut, mitä se valaistuminen onko on joku kuvalla, mitä se esimerkiksi ei ole. Emme tiedä, mitä valaistuminen on. Ei kukaan tiedä. Tähän mennään kohta uudestaan. Että tietääkö se fai. Koska meillä on se mieli. Mieli luostaa harhaa. Mieli tarvii harhaa, koska se on, se on miele, mieli. Mieli on meidän työkalu. Psykologiassa ollaan hyvinkin vahvasti pystytty näyttämään hienosti toteen, miten se meidän mieli toimii. Mielen pitää rakentaa erilaisia minuuksia, erilaisia strategioita, jotta selvitään arjessa. Selvitään erilaista vaativista tilanteista. Pudelaisuus mietiskely taas pohjaa siihen, että me pystytään harhaa, jotta meidän ei tarvitse takertua niin paljon niihin erilaisiin minuuden strategioihin tai niihin minuksiin ja niihin arkipäivän tilanteisiin. Toikinnon mukaan se itsessään oli valistumista. Voi olla myös semmoisiinkin harhoja olemassa, nämä ovat tosi juttuja, että maallikko ei voi koskaan saavuttaa valaistumista ainoastaan luostarissa olevat munkit voi saavuttaa Taas tulee kysyä, mitä se on sitten se valaistuminen? Me voidaan hyvinkin lennokkaasti kertoa. Se on sitä, että ylitetään syntymään ja kuolemaa. Kaikki lakkaa. Okei. Jos me kysyvät mun viisi ja pojalta, mitä on sun mielestä valaistuminen? Se on, niin vastaus on ihan yhtä pätevä. On vaikka jonkun 80-vuotiaan mestarinkin vastaan. Ei valaistumista voi koskaan kuvata sanoja. Siihen voi viitata. Se on pelkkää spekulaatiota. Ja nämä ongelmat syntyvät yleensä buddhalaisuudessa kaikissa muissakin ideologioissa, uskonnoissa, filosofiassa. Ne syntyy siitä, että me takerrutaan niihin käsityksiin, niihin mielikuviin. Me kuvitellaan, että jos joku sanoo jotain, se on täyttä totta. Sitten pidetään sitä kynsinä kiinni. Valaistuminen käsitteenä se on hyvin idealistinen käsite. Siksi se aiheuttaa riitoja. Siksi se aiheuttaa valtavasti väittelyitä. Tapellaan siitä, kenen käsitys valaistumisesta on oikein. Valaistumiseen liittyy siis näitä pyhyyden mielikuvia. Siitä me kuvitella, että se muuttaa ihan kaiken. Tai että valaistu ihminen ei voida koskaan esimerkiksi suuttua. Mä luvin hyötä keskustelupalstaalta, tai ei ollut suomalainen, luvin ulkomaalaiselta keskustelupalstaalta, tämän Dogin leffaan. Ja ketkä on nähnyt sen Tai siis Doginista kertovan elokuvan. Siinä oli se yksi kohtaus, missä Dogin suuttuu. Hän on valaistunut mestari. Hän suuttuu. Hän tiuska se tyyli, että nyt turpa kiinni. Ei, ei se näillä sanoilla tehnyt, mutta se oli se sävy. Sitten tällä tavalla keskustelupalastulla että ei voi olla noin. Ei valaistunut voi sanoa. ei sanoa. Valaistunut ei voi suuttua. Valaistunut pitää olla pyhä ja valaistunut pitää olla tietynlainen. Valaistunut pitää esimerkiksi, vaikka tätä ei siellä sanottu, mutta nämä on niitä mielikuvia. Valaistunut pitää olla semmoinen, mikä hymyilee jatkuvasti ja on koko ajan hyvin pyhän näköinen. Olem, ole, ole, siis olemukseltaan valaistunut. Kyllä kaikilla on mielikuva, mitä se, mikä, minkälainen on valaistunut henkilö. Millä kemmas kuvittaa, että se hehkuu valoi. Valaistunut, ei. Mutta sitten jos me kuvataan elokuvassa, elokuvassa kuvataan valaistunutta mestaria, niin se tiuskaisee, hyvin tiukkaa sävyä. Wow. Ei se näin voi olla. Se on hyvin vaarallista, ihan niin kuin tiedättävä. Takertuu näihin käsitteisiin, näihin ideologioihin. Ja pitää niitä totena, pitää niitä totuutena. Me kuvitellaan, että valaistuminen on sitä, että meidän päämäärä on pyrkiä semmoiseen pyhään, idealistiseen mielikuvaan, maailmaan, joka on jossain tuolla tulevaisuudessa. Nuokinille nauriskeltiin, hänen opetuksille, meidän opettajille nauriskellaan vieläkin, kun sanotaan, että ei ole mitään valaistumista tämän hetken ulkopuolella. Tässä hetkessä on jo se valaistuminen. Me ei voida tajuta sitä. Siinä saa jipput hileä, Siksi me harjoitetaan Kautama purha itse viitotti omalla, omalla, omalla esimerkillä. Kautama Pudha tiesi, että ei elämä ole tässä, että ei tässä ole nyt kaikki. Hän yritti nyt hyvin askettisia juttuja, millä hän melkein tappoi itsensä, puhdutti itsensä niin huonon kuntoon. Äärimmänä askeettisuus, itsekieltäjämis, ei tuonut hänelle va vapautusta. Eikä myöskään äärettömät na se nantinnat. Sitä istutui sen pohjipualle, sitä vapautui. Todellista jos se, mitä tapahtui, vaan se, mitä puhuja teki. Hän istuu tuipodhipunalle, riisuakseen niitä harhoja. Hän istuu tuipotti Hän harjoitti, hän teki jotain, eikä vain spekuloin ja puhunut. Shunrius Uzuki, Roshi, tiedätte, kuuluisa Soto, sen mestari, San Francisco, sen centerin. Edesmennyttä mestaria. Hänellä on kirjat Sen mieli, aloittelijan mieli, suomennettu. Erittäin hieno teos, suosittelen kaikille, vaikka toivottavalaista näistä kaikista jo sen. Esipuheessa sanotaan tälleen. Joku tyyppi kirjoittaa siitä. Se oli joku, en, en tiedä kukaan. Neljä kuukautta ennen Susuki Roshin kuolemaa kysyin häneltä, miksei kirjassa puhuta mitään Satorista. Satorihan on siis tämä valaistu. Hänen vaimonsa kääntyi puoleen ja kuiskasi ilkkurisesti, koska hän ei ole kokenut sitä. Silloin Rossi heilahti viuhkaansa ja muka tyrmistyneenä sihisi sormihuulillaan. Hysh, älä kerro sitä hänelle! Naurumme laannuttua, Rossi sanoi yksinkertaisesti. "Satorri ei ole merkityksetön asia, mutta Tsenissä sitä ei tarvitse erityisemmin korostaa. Niin on se vähän hassua. kirjoittaa purhalaisuudesta kirjaa, mutta se ei siellä valaistumista eikä mitään, ei puhu. Ei, siitä ei puhuta. Siitä ei tarvitse puhuta, koska se valaistuminen niin itse saa jo kaikkea. Siitä kyllä Susuki rossi puhuu. Ihan niin kuin puhuu. Koska ei ole mitään tämän hetken ulkopuolella. Ei me voida mennä sen vuoteen 2016 katsomaan, mitä meille silloin kuuluu. Tai. meillä ei voi käydä niin kuin Flash Blackout tulee tietynä, ja sitten nähdään puolustaklaavaisuuteen. Ei, se, se ei vaan mene niin. Tai ehkä se menee. Mutta ainakaan mulle se ei ole niin Eikä vissiin meidän opettajillakaan. Kaksi hyvin tärkeää käsitettä, mistä Dogen on Shobo Gensoossa puhunut. Tämä Showboken, se on tämä hyvin laaja hänen kirjoituskokoelma, hänen opetuksistaan kouluttu. Hän ei itse sen kirjoittanut. Siitä. Puhutaan todellisesta ymmärryksestä ja älyllisestä ymmärryksestä. Älyllinen ymmärrys on sitä, että me tarvitaan sitä meidän mielen, mielen, konventioita, mielen keinoja, meidän arkisessa elämässä, opiskelussa, työssä. Siinä kun mä selitän teille näitä höpöpöjytyjä, mitä tarvitsee siihen sanoja. Olette älykkäitä, että tarvittaa älyä erilaisia asioita, työhön opiskelu, asioiden sisästymisen Mutta tällä älyllisellä ymmärryksellä me ei voida saavuttaa sitä perimmäistä oivallusta eikä sitä perimmäistä tietoa. Me ei voida saavuttaa älyllä sitä tietoa, mikä se voi kukka oikeasti on. Todellinen ymmärrys on sitten taas eri juttu. Todellinen ymmärrys on sitä, että me voidaan kokea. Me voidaan kokea asioita. Me ei voida siis olla läsnä tässä hetkessä sen älyllisen ymmärryksen avulla. Me ei voida saavuttaa tätä hetkeä sormion noksauttamalla eikä sanomalla. Tämä hetki tässä ja nyt. Mutta voidaan kokea tämä hetki. Ja se oli Pudhankin suuri oivallus perinteen, mukaan. Pudha istui sinne pohtipuhalle. Ja hän koki itse sen vapautumisen. Hän itse koki sen uutteran istumisen. Hän itse koki sen oman polkunsa ja bla bla bla. Kukaan ei voi meidän puolestamme kokea mitään. Ei ainakaan absoluuttisessa, täydellisessä mielessä. Jos löydyitte ne vasaralla jos okei, okay, jos se vaikka varjoidaan tieteen, vaikka tutkimuksessa. Robotti. Kaikki tutkimusolosuhteet, kaikki on tehty aivan täsmälleen samanlaiseksi. Täsmälleen samanlainen lyöntikulma. Pasara tulee polvea ja kaikille yhtä kovaa, samanlainen pasara. Vaikka se mallinnetaan kuinka hienosti, se kokemus on silti aina aina erilainen. Koska me ihmiset ollaan erilaisia. Me ollaan yksilöllisiä, uniikkeja. Me ollaan kasvettu omassa kulttuuriympäristössä. Meillä on oma lapsuus, oma nuoruus, oma elämä. Jotkut meistä on herkkiä, jotkut meistä on tiukkiä, bla Me ollaan ihmisiä. Me ei voida kokea mitään puolesta. Mä en voi tietää, miltä se Joelin palaistuminen on tullut. <lopuhilta> tai Markon palaistuminen, tai Merin palaistuminen, tai, tai Kipan, tai kenen vaan. Te voitte sanoa, me voidaan sanoa, me voidaan puujaa mitä vaan, mutta ei voida tietää, mitä se on. Siihen voidaan viedätä teokella siihen voidaan viedätä sanoilla, mutta se ei vastaa koskaan sitä kokemusta. Siksi meidän koulukunta saattaa näyttäytyä, meidän perinne saattaa näyttäytyä hyvin tylsänä. Koska tässä painotetaan niin valtavasti sitä omakohtaista kokemusta. Sitä, että itse pitää se takapuoli laskea siihen Se, että itse pitää se ruoka laittaa sinne suuhun. Ja se, että itse pitää se takapuoli tyyhkiä. Se, että itse pitää oikeasti elää sitä omaa elämää. Totta kai muut voi tukea auttaa ja pitääkin. Mutta itse se pitää kokea. ja sanottu, että hän oli hyvin käytännöllinen, käytännöllinen tai realistinen itse. Tällaisen on hyvin konkreettinen harjoitus. Sellaisen itsessään harjoituksena ei ero mistään meidän elämäntoiminnoista. Vessassa käyminen, miksi maailmassa tässä, että pitää oikeasti paistaa eroon tässä, Ruokailu, ihan minä Keksikää itse, kyllä tiedätte. Saseen ei eroa mistään niistä. Kaikki on, kaikki on toimintaa. On kukaan muu ei voi meidän puolustamme sitä kokea. On vain kiinalainen sanonta olemassa. Opettaja voi avata oven, mutta sisään on käytävä itse. Se on aika mahtava sanota. Opettaja voi avata sen oven, mutta ei se voi meidän puolesta kävellä siitä ovesta. Dogen on myös puhunut kirjoituksesta hirveästi siitä, että kun tulee näitä niin sanottuja kenshoja, tämmöisiä mini-valaistumisia mini tai minioivalluksia, ne voi olla hyvinkin järisyttäviä. Jokainen, joka harjoittaa sellainen pidemmän aikaa tai vähemmän aikaa, jokainen, joka oikeasti omistautuu, tulee kokemaan kaikenlaisia juttuja. Ikäviä asioita, mukavia asioita. Koska elämä, elämä on sellaista. Välillä elämä on mukavaa, välillä elämä on kivaa. Ei saa sen elämästä ja arjasta millään tavalla. Mutta kun me riistutaan niitä mielen harvoja. oon käyttänyt tätä tietokonevertausta, kun me siivutaan sitä tietokoneen kovalevyä. Ruudulla näkyy ensin niitä kansioita, pääkansioita, ne näkyy siinä ruudulla, tuossa on jotain lomappia, tuossa on jotain pelejä. Jotain. Sitten kun me klikataan niitä kansioita, yhä enemmän auki, tunkeudutaan yhä sinne syvemmälle, vieläkin yhä syvemmälle, sitten meillä on hyvin syvällä siellä kovalevin uumenissa, jossain hyvin syvällä juurikaansiossa, jossa on aivan, mistä me enää tiedetä, mitä siellä on. Sitten me löydetään sieltä vaikka jotain kymmenen vuotta vanhaa meidän kirjoituksia. Katsotaan, onko mä oikeasti tämmöistä kirjoittanut. kertonut. Vau, vähemmän pihalla. Tai vau, tätä valokuva ei enää koskaan nähdä. Sitä tasainen harjoittaminen on, se on sitä kovalevin siivousta. Ja kun me siivotaan sitä kovalevyllä. Eli riisutaan sitä meidän mielen luomaa harhaa. Siellä tulee väistämättä jokaiselle niitä hetkiä, kun sieltä alitajunnasta, mielen syövereistä, alkaakin pulpahtamaan pintaan jotain semmoista, joka me ollaan ehkä haluttu unohtaa tai tukahduttaa jopa. Se kun pulpahtaa pintaan, niin se voi olla vaikeakin kohta. Se voi tuntua hyvinkin ahdistavalta. Muistaa, että voi hitsi, minähän tosiaankin olikin silloin sellainen kusikaa joskus 10 minuuttia sitten. Sitten kun se taas on se siitä voidaan päästä eri kohti uusia haasteita. Seuraava rasio Mutta Tämä ei ole siis mitään tarkoituksellista. Sasanissa ei siis haeta mitään alitainoja syviä syväreitä, vaan se on vähän normaali. Onko se nyt henkinen tai mikä prosessi nyt onkaan, mutta kun me istutaan, päästetään vähitellen irti kellosta ja mielestä. On luonnollista, että sitten se mieli alkaa, sieltä alkaa pulvattaa kaikenlaista alitainoista pintaan. No Toista siivoista, puhdistumista, peilin kiilottamista. Joskus niitä muistaa voi olla vähän vaikea kohdata. Siksi harjoittamisessa ei saa ahnehtia. Jos me lähdetään tavoittelemaan sitä valaistumista ihan reikäpäissä istutaan ihan reikäpäässä, kataan sitä päätä seinään ihan hurjaa, hurjaa tattia, vauhtia. Ahmitaan sen kirjallisuutta, ollaan tosit sen, me valaistutaan, me halutaan valaistua. Varmasti itämaisessa perinteessä, mutta varsinkin länsimaisessa perinteessä on liian paljon erittäin surullisia tarinoita kuin varsinkin nuoret ihmiset. Totta kai myös vanhemmatkin. Oikeasti on klipannut. Psykoosia on lauvannut sun kaikkea muita juttuja. Tullut vakavia mielenterveysongelmia, koska hän on ahnehtinut. Minä valaistun, mun on pittu solitun pakko valaistua. Ei kestä. Olla ei kestä. Tulee liikaa liian, liian paljon. Liikaa kerralla. Ahnehtiin Puhdistaa liian nopeasti. Sitten on myös kolikolla toinenkin puoli. Sitten voi tulla niitä, tuleekin, niitä hyvin euforisia kokemuksia, sitä kun tuntee vaikka valaistuansa. Tunteet on ihan niin kuin onnensa kukkuloilla. Elämme on yhtä juhlaa, mikä ei tunne enää miltään. Siis niin kuin päässä mielessä. Laskut tippuu, ja haittaa, kyllä se selviää. ei enää niin kuin haittaa. Sieltä voi olla jopa vaikeampaa laskeutua sieltä pilvilinnästä alas takaisin tähän maan päälle. Ja tarinoita on ihan liian paljon kuulee Länsimaissa, varmasti Itämaissa perinteissä, mutta en tunne niin paljon. Liian paljon kuulee Länsimaissa perinteissä, että harjoittaja on lopettanut harjoittamisen, koska on saavuttanut. Pienen Kensho on hyvin saavuttanut, mutta siis on tullut hyvin euporinen olotila, kokenut olevansa kuin palastunut. Sitten kun on palannut maan pinnalle... On yrittänyt uudestaan saada sitä fiilistä. Pitkä aika ei enää saakaan. Masenttuu, ahdistuu, Heittää harjoituksen mukoppaa. Siinä ei ole mitään eroa. Onko se kokemukset ikäviä? Onko se jotain Se on pelkkää harhaa. Tuokin hyvin usein puhu siitä, että erilaisia kensoja erilaisia fiiliksiä tulee. Mutta harjoittamista pitää vain jatkaa. Se pitää vain ylittää. Se on sitä Harjoittamista päästetään irti sekä niistä järjestettävistä kokemuksista, mutta myös niistä ikävistä kokemuksista. Kun niihin ei pakerruta, ei niistä ole silloin mitään ihmeellistä. Eikä niistä muutenkaan ole. On mielen harhaa. Nyt tietysti voi tulla sitten hyvin ikävä fiilis, että onko se harjoittamissa mitään järkeä sitten, jos tässä ei olekaan luvassa palkintoja. Jos tässä ei olekaan Nyt on se mielenkiintoinen kysymys. Onko se todellista vai harhaa? Ei me täältä vastausta tekemään. Nyt seuraavaa. ja Brad. Tämä on tullut aika heidän välinen dialogi Brad on blogissa ja kirjassa. nuorempana poikana. Koki eksisten, eksistentiaalistisen kriisin siinä mielessä, että hän halusi valaistua. Hän halusi tuntea, että onko harjoittamissa päämääränä valaistua. Hän oli harjoittanut hyvin pitkää aikaa kysy Nishijimalta opettajaltaan sitä, että Tuunko mä koskaan valaistumaan? Niin Sitchimani on silloin tokassu, että sä katsot ihan liikaa piirrettyä. Että älä kysyä tollasia. Jatka vaan harjoittamista. Sitten oli kun vielä jonku, jonkun ajan, päästä uudestaan oli kysynyt. Ja sitten siis, niin on sanonut, että jos sä vain hetkat harjoittamista, niin sä löydät ihan kaikkien kysymyksiin vastaukset. Sulle selviää ihan kaikkea. Dogen puhuu valaistumisesta hyvin paljon, mutta hän ei käyttänyt tätä V-alkusta sanaa, josta saa hyvin idealistisen kuvan tätä valaistumista. Hän puhui enemmän oivalluksesta ja perimmäisestä todellisuudesta ja niin edespäin. Hän on yksi kappale, tai kappaletta, mutta Shogokensossa on yksi kappale niitä daikoo, joka tarkoittaa suurta oivallusta, mahtavaa oivallusta. Se löytyy volume kakkosesta, josta luette sen nissi-chimacrossin käännöksinä. Siellä oikein yleensä vertaa siihen, tai muuten siinä leffassakin tuli kello tulluksi, että se Siinä puhuttiin siitä, että valastuminen on, kun se kuu heijastuu siihen veteen, kun heijastumista siihen veteen. Vaikka me rikotaan se vedenpinta, mihin se kuu heijastuu, näyttää, että se kuu häviää jollekin. Sitten vähän päästä, kun vesi tasaantuu, pinta tasaantuu, se kuu on siinä. Tai välillä pilvet saattaa peittää sen kuu. Mutta siitä se kuu on siellä. Välillä myrskyvää, kuuta ei näy veden pinnassa, siitä se kuu on siellä. Vaikka meistä tajuta, se on kuitenkin siellä. Kyllä me tiedetään, että se puu on nyttenkin tuolla. Ei meitä tarvitse mennä ulos katsomaan. Kyllä me tiedetään, että se on siellä. Sama on valaistumisenkin suhteen. Kyllä valaistuminen on todellakin todellista. Mutta sitten ensin tulee määritellä, mitä se valaistuminen on. Doogen määritteli sen sillä, että ei ole mitään valaistumista tämän tilan ulkopuolella. On vaan tämä hetki, tässä ja nyt. Sitä ei voi aivata missään tulevaisuudessa, Se on ihan mahdotonta aivata tulevaisuudessa. Tässä kappaleessa Daigo. Dogen kertoi siitä, että, että me kaikki olemme siis valaistuneita. Tämä mikä Suomen mikään suomalaisu, mitä siinä oli. Eli me kaikki ollaan valaistuneita, meistä oivalletaan, mutta sitten Dogen kirjoitti, se mikä minä olin eilen, en ole minä tänään. Mutta silti en voi sanoa, että se oivallus nykyhetkessä ei olisi ollut eilenkin. Tai että se oivallus alkaisi vasta nyt. Niin vaikka me tiedetään, että menneisyys on jo niin menneisyyttä. Me oltiin eilenkin olemassa. Mutta ei me voida sanoa, että eilen minä en ollut läsnä. Totta kai me oltiin eilenkin läsnä. Me ollaan koko ajan läsnä. Me ei vasta tajuta, me ei oivalleta. Just riippuu just sen mielen, harhan, haluihin, unelmiin, käsitteisiin, sen takertumisen takia. sitä käytetään puhdalaisuudessa termiä tietämättömyys. Tuolla on me ei tiedetä. Me ei voida tietää. Äly ei voi koskaan tavoittaa sitä. Siksi on niin valtavan oleellista riisua sitä harhaa. Jotta me voidaan paljastaa se peili, pyyhkeä sitä peiliä, että se peili kykenee heijastamaan sen kulttuun. Tai se vedenpinta. Mutta jos me ei oltu eilen läsnä, miksi mukaisesti nyt oltaisiin läsnä? Tai voidaanko me nyt päättää, että nyt me on niinku oivaltanut eilen mä enää voimaa? Miten me voimme päättää? Mistä me voin tietää? Ei kukaan voikaan tietää. Kukaan ei voi tietää, onko valaistumista olemassa. Kukaan ei voi tietää, miltä valaistuminen tuntuu. Tai mitä se valaistuminen on. Mutta kaikki voi kokea. Ja jos me sanotaan, että meidän harjoittamisen päämäärä on valaistuu, niin ei sellaista voi kellekään luota. Ja me voidaan sanoa, että vuoden päästä sä oot sä oot ehkä, varma. Tai että jos te harjoitatte kymmenen vuotta, niin kyllä te Mutta se voidaan kyllä sanoa, että jos vaan jatkaa istumista, niin asioita kyllä tapahtuu. Ja voidaan sanoa, että jos vaan jatkaa istumista, niin löytää oikeasti vastauksia niin kaikkiin kysymyksiin. Siksi puhdalaisuuden harjoittaminen, ainakin tässä Soutoa koulukunnassa, on lähtökohtaisesti hyvin vaativaa, koska ei oikeastaan juuri mitään mihin voisi turvautua tai tukeutua. Meillä ei ole lupauksia. Tai että ei luvata sitä valaistumista, siis dogenin mukaan. Totta kai so hyvin erilaisia näkemyksiä, mutta siis mietitään. Tai meidän, meidän perinteopettajia. Se myös sanoo, että se saa sen itsessään on sitä valaistumista. Shikan tasa itsessään on jo valaistumista. Shikan tasa tarkoittaa vain istumista. Ja vain istuminen pitää sisällään jo valaistumisen käsitteen. Vain istumista. Voidaan olla läsnä vain tässä hetkessä istua just nyt. Ei tulevaisuudessa, ei menneisyydessä. Sitten kun kysytään, onko valaistuminen todellista, onko se harhaa? Mitä mulle on vastattu ja mitä minä itse vastaisin? Sanoisin, että on hyvin, hyvin todellista. Se on niin todellista kuin voi olla. Mikään ei ole sen todellisempaa kuin valaistuminen. Mutta siitä puhuminen, se on harhalla. Siitä puhuminen on hyvin, hyvin suurta harhaa. Se on kuin mitä purhalaisuudessa on niitä tarinat siitä, että sokeet taluttaa toisiaan. Me voidaan vaihtaa meidän valaistumiskokemuksia kuulumisiin. Se on ihan pelkkää tyhjä ja turhaa puhetta. Totta kai opettaja ja oppilaan välillä se on hyvin, hyvin, hyvin tärkeääkin, mutta ne ei kuulu muille. Ja tällä yleensä jos mä laitan keskustelua, no kerropa se valaistumisesta. No, okay. no oli tällä aika siisti, vaan. On se kiva, mutta se on pelkkää puhetta. Eli kun me tiedetään, miten meidän mieli toimii. Se on tiedetty jo puhunalaisuudessa hyvin pitkään, mieli takertuu. Ja sitten jos me luodaan niitä mielikuvia siitä valaistumisesta, se on, mitä, se on hyvin vaarallista. Kertomista. Me luodaan sitä eskatismia, sitä todellisuuspakoa. Me luodaan jokin illuusio, mielikuva siitä, että on olemassa jokin palkinto. Mutta dogenin mukaisen palkinto on ne tässä, koska ei ole mitään palkintoa itsensä ulkopuolella. Palkinto itsessään on, on se palkinto, se harjoitus itsessään on, on se päämäärä. Me ei voida harjoittaa missään muualla kuin tässä. Koska me koskaan tiedetään milloin se kuolema kohtaan meiltä, tai milloin me sairastutaan, tai milloin mitä vaan tapahtuu. Valaistuminen on kokemuksena hyvin, hyvin todellinen. Nyt kun kysyy, onko minä valaistunut, en ole. En voi siitä puhua. Ei siitä kukaan voi puhua. Siksi kukaan opettajista ei puhu siitä. Tai sitten se puhuu näkä täkielikuvia. Tai sitten, jos, no Pradinkin tiedätte. Brad on kirjoittanut valaistumiskokemuksesta, mutta sitten seuraavassa lauseessa häntissäänsä. Siitä, kun se oli vain joku pieru jossain saharassa tai rakastelma. Mutta voidaanko me olla läsnä? Kyllä ne voidaan. Onko se valastumista? Valaistuminen on hyvin tärkeä aihe. Se on myös hyvin harhaanjohtava, hyvin hyvin vaarallinen aihe. Siksi meidän perintä sitten pahemmin puhuta. Siksi tuossa Sunriusi Suzuki Roshinkin esimerkissä sille, sille nauraskellaan hyvin paljon. Koska harjoittamisen itse ulkopuolella ei ole yhtään mitään. Voidaan harjoittaa vain nyt. Ei ole mitään muuta tämän ulkopuolella. Koska jos me ei harjoiteta niin silloin me ei harjoiteta saseen. Niin. Jos me ei auteta sitä naapurin mummoa, niin me ei auteta. Jos me ei päätetä omistaa niin me ei päätetä omistaa Ei ole mitään joko tai. Eikö siis, on joko tai. <kysy> Kytennä Mutta me joko istutaan tai sitten meistä? Siksi valaistuminen, se ei ole missään nimessä tärkeä asia siinä mielessä. Se on itse asiassa hyvin suuri koa, hyvin suuri paradoksi. Siitä on ihan turhaa puhua, mutta siitä on kuitenkin tärkein puhua. Mutta sitten tämä on aika turha puhua, koska ei sitä voi puhua. Yksi tarina vielä, sitten päästän teille piinasta. Tämä on ennenkin kuulu, mutta tämä on mun mielestä sienoimmista sen tarinoista, ja tämä on mun mielestä hyvin, hyvin paljon. Oppilas kysyi kiinalaiselta tsenmestari Sozanilta, mikä on maailmassa kaikkein arvokkain asia? Kuolleen kissan pää, vastasi mestari. Miksi kuolleen kissan pää on kaikkein arvokkainta maailmassa, kysyi oppilas. Koska kukaan ei osaa määritä sen hintaa, Sozan vastasi. Sitä on. Se on kuolleen kissan pää. On itse saanut on kuolleen kissan pää. Ja kaikki ollaan kuolleen kissan päin. Ei kaikkea tarvitse ymmärtää älyllisesti. Ei kaikkea saa yrittää. Ei kaikkea voi ymmärtää älyllisesti. Pää siinä vaan leviää. Liian monella on levinnyt se pää. Siksi tämä on yksinkertaisuuden polku. Irti päästämistä. Sen myöntämistä, että ei meidän tarvi ymmärtää kaikkea, meidän tarvi osata edes kaikkea. Me voidaan vain olla. Sitten jos meillä on yhtä uskominen, että opettajia, sitten jos me päätetään vain olla, päätetään vain jatkasta vain olemista, sitten voi jotain tapahtua. Mutta sekään ei ole mitä mitään sen ihmeellisempää kuin se, että näkee sen helkkari voi kukaan. Mut sehän itse asiassa on kaikkein hieno. Ei mikä ole sen hieno pakko, kun se voi kukka. Tai se kuolee kissan päällä. Tai tee juominen. Mitä mehän nyt tekee? Minä kiitän.